Japan hösten 2019. Ulla har rest från Sverige för att hjälpa mannen hon är kär i. Trots att hennes barn varnat henne för den amerikanska militären åker hon ändå. Det handlar om att erbjuda ett liv, ett, alltså drömmen om ett liv. Ett liv tillsammans, drömmen om ett, ett bekvämt liv. Vid en mellanlandning hämtar hon upp en väska enligt mannens instruktioner. Jag menar vi hade ju pratat med varandra i, i nästan två år så jag litade ju på honom. Kärleken är ju, är ju äkta även om... Personen du är kär i inte äkta. Du har ju samma känslor som du har i vanliga, riktiga relationer. Väskan som hon hämtar upp visar sig dock innehålla narkotika. Och väl i Japan blir gripen och häktad. Peter Krim om när kärleken gör en blind och romansbedrägerier. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Alden. Ja, vi hörde ju introt scenariot här hur det kan gå när kärleken gör en blind. Det är lätt att bli bedragen då. Så är det och antalet anmälningar om romansbedrägerier det ökar från år till år och mörkertalet det beräknas vara enormt. Om vi kollar på i år då, så har det gjorts drygt 600 anmälningar om romansbedrägerier. Av den totala kakan bedrägerier som, som finns anmälda så ligger den på närmare 100 000 för samma period. Så det är ju inte en så stor andel av det. Nej, så är det. Men samtidigt så är summorna här rätt höga. Det mm. kan vara hundratusentals kronor, miljonbelopp till och med. Brotten kan ha pågått under lång tid, det får också rätt stor påverkan på brottsoffret, både på ekonomin och för självförtroendet kan det ju mm. bli en törn att kärleken man trodde fanns där egentligen bara vara en bedragare. Och sen känslan av skam och det leder ju såklart till att polisen tror att det här mörkertalet är väldigt stort. Exakt hur stort ska vi försöka få grepp om men det är lite svårt att säga. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om just investeringsbedrägerier här nyligen. Och det finns ju faktiskt kopplingar mellan den här typen av romansbedrägerier mm. och investeringsbedrägerier. Och lite mer om det sen. Men vi ska också prata om hur liksom det nya som sker i världen i stort också påverkar vad man använder för typ av retorik. Till exempel Ukraina-kriget har dykt upp nyligen som en, en del i många bedragare sätt att lura folk. Men dagens historia som vi ska fördjupa oss i, det handlar om Ulla som är 70 års årsåldern och är en av de som har blivit lurade. Ulla, det är inte hennes riktiga namn utan vad vi kallar henne. Och hennes historia, börjar med en längtan efter kärlek, ett friri, mm. slutar med kaos och ett rätt bistert uppvaknande i ett häkte i Japan för några år sedan. Hon bor i en förort i Stockholm och nu berättar hon med egna ord sin historia om hur hon lurade som en man att smuggla in fyra kilo metanfetamin till Japan där hon greps och sedan satt inlåst i fyra månader i väntan på dom. Det är 2017 och Ulla bor på första våningen- i ett trevåningshus i en ort i södra Stockholm. Hon sitter med mobilen, scrollar igenom Facebook- och singel, söker efter kärlek som många andra. Och Då är det en rätt stilig man- mm. klädd i uniform, välkammat hår- som tar kontakt och vill lägga till henne. Det här blir starten för ett bedrägeri- som ska sträcka sig över drygt två år. Ja, det börjar ju med att han sökte vän på Facebook. Och jag tyckte han såg trevlig ut. Jag tänkte det kan ju vara kul att, att ha någon att skriva med. Skrivandet det intensifieras och det utvecklas till en relation. Han ringer nästan varje dag. Väldigt trevlig röst. Det var nästan så att mm, vilken röst. Och mannen som utger sig för att vara en amerikansk veteran blir allt mer kontrollerande under de här två åren som de håller kontakt. Och eh... En natt så ringer telefon. Då är det han. Och då säger han så här... har du pratat med... Och så sa han ett namn. Ja, så jag. För det, det hade jag ju. Det var en annan som ville prata. Ja, bara så du vet det. Att fortsätter du med det så kan du ju glömma mig. Och jag tänkte, fan är det för något? Jag tänkte, okej okay då. Den här nya som hade jag ju bara sagt hej till ungefär. Så att det, var, det var ju ingenting... Och han såg ut som Obama på resten. Men det var det inte. Ulla väljer att vara lojal och kärleken växer mellan dem. Det är i alla fall vad hon upplever. Konversationen flyttas från Facebook till Whatsapp- och Ulla upplever mer och mer att det faktiskt är en riktig relation- en kärleksrelation, även om det då är på distans. Han friar ju till med till och med. Ulla blir förblindad av kärlek och tror om att det skulle bli hon- och den här amerikanska militären- så vi skrev med varann i nästan två år. Sen kom det att han behövde pengar. Okej, okay, jag har inte skickat mycket pengar men jag har skickat lite. Och han säger att han vill komma till förorten i Stockholm och leva resten av sitt liv med Ulla. Och det var ju bara Ulla som kunde hjälpa honom att ta sig dit. 2019, då har det gått nästan två år sedan mannen lade till henne på Facebook och de började skriva till varandra och utveckla en kärleksrelation som Ulla såg det. Hon packar väskan, fixar pass, åker till flygplatsen för att flyga till Japan där mm. då den amerikanske veteranen säger sig finnas. Ja, nej, han var, ville att jag skulle åka till Japan, men jag skulle mellanlanda i Katar. Och anledningen till det, det var att han skulle, eller jag skulle prata prata med någon höjdare där i Japan, så att han kunde lämna kriget jag trodde ju på det, givetvis ja, det var där väskan kom in, för det var de grejerna som den här mannen skulle ha som visade sig sedan vara knark Mannen hon dejtade kallade sig för Steve Johnson. Han sa till Ulla att hon var tvungen att ta med sig då den här resväskan till Japan för att han skulle slippa undan militärtjänstgöringen han var stationerad till i Pakistan. Men bilderna hon såg tillhörde egentligen en amerikansk flygvapenstabschef som pensionerades från militärtjänstgöringen 2016. Och vem mannen bakom tangenterna med den otroliga rösten som hon beskriver vem det var det har hon ju egentligen ingen aning om. Så jag, jag tog ju faktiskt flyg. Han betalade ju flyget givetvis. Och jag åkte ner. Mina barn sa ifrån att jag inte fick, men jag åkte i alla fall. Och så kom jag ner och det var ingen som mötte mig. Men snart skulle du börja plinga i mobilen. Där stod jag som ett fån. Och sen så fick jag meddelande per telefon då att jag skulle ta taxi dit och dit. Så jag gjorde det. Och så, då kom jag till ett hotell. Och efter två dagar där så kom det en ganska lång kar. Då förstod jag vad det var för något som var på gång. Han slängde in en väska som jag skulle ta med mig till Japan. Ja, så. så jag gjorde det. Jag flög då till Japan. Jag vet inte hur många timmar det tog. Och när jag landade där så var jag jättedålig. men Så jag fick åka rullstol. Jag vet inte varför jag var dålig. Om det var kanske för varmt eller någonting sånt där. Och kommer till tullen. När Ulla rullas in då i den här rullstolen i säkerhetskontrollen då blir hon direkt plockad av tulltjänstemän som vill söka igenom den här stora väskan som hon har fått med sig. De suger in mig direkt. Och jag visste ju inte att jag hade något i väskan. Och jag fick ju följa med in på ett kontor där och där skickar de, de här, den här väskan som jag hade med mig, den skickar de in i en sån här tunnel för att rönka och se vad det är för något. Och det ska visa sig att i den här stora väskan så ligger det ryggsäckar fulla med kläder och drygt 4 kg amfetamin. Vi ska återkomma till vad som händer med Ulla. Och metamfetamin, det har vi inte pratat så jättemycket om. Det är ganska ovanligt i Sverige jämfört med till exempel kokain eller heroin. Svenska tullenbeslag tog 2,2 kilo metamfetamin under 2021, lite drygt. Och mm. året innan, 5 kilo. Och den här dagen är kanske mest känd genom Walter White och serien Breaking Bad. You know the business. And I know the chemistry. You want to cook crystal, meth? Cooking is off. Actually, it's just basic chemistry. Some straight like you just gonna break bad? It's a... Men den har faktiskt sina rötter i Japan. Den började tillverkas i slutet av 1800-talet där. Och det är en betydligt starkare variant av amfetamin. Det ger ett väldigt starkt långvarigt rus. Det kallas ibland också crystal meth och glass. Speed är också ett vanligt namn och det är en väldigt potent drog som Ulla lurat så att smuggla in- och i det land som Japan då, som har väldigt stränga narkotikalagar. Man kan ju undra vad det var som fick Ulla att åka iväg på den här resan från första början- det beror ju på, ju du vet, sista chansen ungefär. Jag menar, vi hade ju pratat med varandra i nästan två år, så jag litade ju på honom. Det var alltså kärleken som fick en åka och den här längtan efter att ha någon att dela resten av sitt liv med. Och när man kollar på det hela i efterhand så fanns det ju en del varningssignaler. Resan i sig och det här med att hämta upp en väska utan att kontrollera Innehållet, Det låter ju lite speciellt när man Så, har på ja. sig liksom, kan titta på det här i backspegeln. Men då ska man ju komma ihåg att Ulla och Stur, de har haft kontakt i nästan två år. Hon litar ju på honom och det blir ju som en slags, skulle man kunna kalla det grooming fast det är en vuxen person. Den här bedrägeritypen, romansbedrägerier, är ju också sorterad under kategorin bedrägeri genom social manipulation. Och det är ju ganska precis det det handlar om här. Vi har ju pratat om romansbedrägerier tidigare och Ullas historia ger oss ju en ganska bra bild av hur det brukar ske. Men vi ska gå in lite på djupet här och bryta ner hur förloppet brukar se ut. The basics här, det handlar ju om att någon inleder en kärleksrelation med någon i syfte att lura personen då oftast på pengar på olika sätt. Och bedrägeriet inleds ofta men inte alltid då, via internet. Ofta har den som blivit utsatt kontaktats av bedragaren på en dating datingsajt eller via en vänförfrågan på sociala medier som i Ullas via Facebook- Även om det är majoritet kvinnor som är brottsoffer när man tittar på anmälningarna så är det ju både män och kvinnor som kan bli lurade. Och på polisens hemsida så går det att läsa att, citat, bedragaren utger sig ofta för att vara en engelsktalande man som befinner sig utomlands i tjänsten. Det finns flera varianter på detta, militär i Afghanistan, läkare i Syrien, etc., Relationen blir snabbt förtrolig och ofta har bedragare och offer kontakt flera gånger per dag, slut citat. Det här är ju då vad ska man säga, det manliga moduset som är inriktat på att locka till sig kvinnor. Men mm. det kan se lite annorlunda ut när det gäller att eh, lura män helt enkelt. Och den här processen eller situationen som Ulla varit med, om den känner Anna Leofas, som jobbat länge med bedrägerier inom polisen, väl igen. Det som är intressant med de här tycker jag är ju att det handlar om ett sätt att presentera sig på. Anneli Ofas har ju arbetat under lång tid inom poliser med bedrägerier och är lite av en expert på just det här med romansbedrägerier. Kvinnor kontaktas av män med profiler som, han, som utger sig för att vara ofta matchyrken. Det är intressant så här att kvinnor kontaktas av människor som presenterar sig som, som män över 50, vita män, anglosaxiska män som alltså, alltså pratar engelska, britter, amerikaner, eh, irländare, kanadensare som har klassiska så farofyllda yrken militärer, militärläkare oljeplattformar så det är lite så här farofyllt och intressant, medan män kontaktas av folk som, ans som presenterar sig som kvinnor under 30, hemmafruar studenter, servitriser och som ytter sig vara från mest tror jag, afrikanska och asiatiska länder mycket Ukraina, Ryssland, Thailand så det är väldigt tydligt att man har använt sig av traditionella roller för att attrahera det andra könet. Och det tycker jag är jätteintressant. För förr eller senare så kommer relationen att handla om pengar. Och när frågan om pengar kommer då blir det ofta väldigt bråttom. Helt plötsligt så handlar det om liv och död och pengar måste överföras på stört. Och det är bara offret som kan hjälpa till. Det handlar om att då kan man också lägga fram den här risken eh, som en anledning till att betala pengar. Jag eh, ska ut i fält. och komma, Jag är rätt, jätterädd. Alltså jag har att jag är soldat och jag kanske ska ut i fält i Afghanistan. och Jag behöver skyddsväst. Och de vi har de är så dåliga. Kan du skicka pengar så jag kan en skyddsväst? Eller för att, för att slippa åka ut i fält och kanske dö så kan vi betala pengar till min general. Så att han kan få in någon annan istället för mig. Så kan jag åka hem till dig och så kan vi bygga vårt liv tillsammans istället. Alltså det här risken och faran tajmar sig väldigt bra med män i uniform. Det, så är det. Och att män i uniform har en särskild dragningskraft använder man sig ju av. Det har vi ju fått gestaltat i, i mängder av filmer. Vad är din relation till män i uniform? Det första jag tänker på det är ju den här filmen där Jack Nicholson häver ur sig You can't handle the truth till Tom Cruise. Så jag kan väl känna en viss skepsis till det här med uniform. Även om jag förstår att en del kan se det som rätt stiligt. Andra har ju kanske en officer och en gentleman på huvudet när man har talat om den en uniform. Med. Då kan ju förstå att det är lättare att bli bedragen. Vi har ju tidigare tagit upp fenomenet kryptobedrägerier och just de här romansbedrägerierna kan man säga är en slags demografisk invertering av den här kryptovarianten. Det är nästan en spegling av investeringsbedrägerier. Ungefär 75% som, rabbas, som anmäls är kvinnor. Ehm, av de bedrägerier som använder kvinnliga målsägare. Ehm, och de par i medel av det 40, 50, Och det är nästan en spegelbild av investeringsbedrägerier där ungefär 75% är män. Det som också kan vara intressant här är att alla brotten inte anmäls av brottsoffren utan jag tror att det kan vara upp till 15% procent som anmäls av närstående eller kanske en bank eller liknande. Därför att brottsoffret själv vill inte förstå att de är lurade eller har inte, alltså, tror inte att de är lurade eller kanske inte vill de skäms och vill inte berätta för folk. Och det är också en sak som är, som är viktig att framföra. Det här med skammen hur det kan ligga i vägen för att avsluta ett sådant där toxiskt förhållande. För det är ett förhållande. Man är kär. Vi pratade ju om att när man tittar i backspegeln så kan man tycka att det är stora luckor i historierna som berättas för de här personerna som åker dit. Och en del varningssignaler. Ja men det är det, men det är inte alltid så konstigt att den som blir lurad faktiskt blir lurad. För i många fall så befinner sig den som blir bedragen i en väldigt utsatt position. Man är väldigt känslig när de här bedragen slår till. Någon har kanske blivit lämnad, en annan persons partner kanske nyligen har gått bort och många känner sig ensamma. De som jobbar, man ska kalla det, med att romansbidra har en enorm förmåga att nosa upp just sårbara personer och utnyttja dem. När vi gick igenom de anmälningar som liksom kom in så såg ju vi att en väldigt stor andel av de som lurades var i någon form av sårbarhet, sårbart tillstånd. Man kan ha blivit, man kan nyligen ha kanske gått i pension och kände sig ensam, nyligen enkling eller enka eller, eller kanske ha blivit sjuk. Så de är i ett sårbart tillstånd just då när den här personen råkar få tag på dem. Och det kan ju vara lätt att tänka att den som blivit bedragen är naiv och lätt lurad, Men när det kommer till kärlek är det inte så enkelt. Och kärleken är ju, är ju äkta även om personen du är kär i inte är äkta. Du har ju samma känslor som du har i vanliga, så alltså i viktiga relationer. Och att luras med kärlek det är ju en företeelse som funnits ja, i evigheter så länge kärlek har funnits. Alltså romansbedrägerier har alltid alltid funnits eh, Det som finns idag är ju tekniska möjligheter att skala upp problemet Man kan nå många fler väldigt, väldigt mycket fortare Man säljer ju samma sak Man säljer ju drömmen om, om kärlek och om framtid ihop Vare som man gör det IRL som då Raskenstam gjorde Eller ja, som idag som du kan göra det via Facebook eller Instagram Med 500 kvinnor samtidigt Raskenstam, som Anna Liofas nämner här, syftar på Gustav Raskenstam. Han föddes tidigt 1900-tal under andra världskriget försörjde han sig på att solovara kvinnor. Man tror att han lurade över 130 kvinnor på pengar. Något som har vid två tillfällen då avtjänade längre fängelsestraff för. Medierna kallar honom för svensk mästare i solovår. Det finns ju stadier, ska vi säga, typ att du får en, för, en vänförfrågan. Du kanske säger vi via Instagram, där och säger vilka fina foton du har. Och så börjar man prata lite grann bara om... Kanske fotot arver blomma, <laughs> vad vet jag. Men där kontakten chef först och sociala medier... Den här första kontakten sker ofta på större sociala medier- som Facebook, men efterhand så flyttas det över till andra kanaler- till exempel appar som Whatsapp eller Signal, ofta kanske krypterat också. Kontakten kan också vara otroligt intensiv, enligt Anna Leofas. Det hörde vi också Ulla berätta. Man skalar upp känslorna väldigt, väldigt fort. Det handlar mycket om kärlek. Det handlar om, man kanske kan kalla kvinnan för- du är ju min fru i mitt hjärta. Liksom. Det kommer väldigt, väldigt mycket känslor väldigt fort- och, och, och det blir ju någonstans alltså en väldigt intensiv uppbackning Och det kan är dygnet runt så att du tröttar ut också personen. För att det, du ska svara väldigt snabbt och du ska svara väldigt ofta. Och efter den här intensiva starten så bokas det ofta ett möte. Man lovar att jag ska besöka varandra och jag har bokat en biljett och jag behöver hjälp med biljetten kanske. Och sen så, så händer någonting som gör att jag inte kan besöka dig. Ehm, och... Då behöver jag pengar för något annat. Det kan ju vara att jag var med, med en bil och lyckade på väg till flygplatsen. Eller jag fastnade upp i tullen och de kräver avgifter för det. Det börjar med någon liten peng. Kanske för någon tågbiljettspeng eller någonting. Och sen så kan det gå upp till hur mycket pengar som helst. Hur länge. Det här, det fortsätter. Krisen är aldrig slut. Liksom. Sen kanske du säger att Nej, men nu, nu säger jag stopp här. Det här, nu lurar du mig. Och Ja, så säger du, säger du upp relationen och du vill inte höra personen igen. Och så kan det gå någon månad och du får en kontakt med någon annan som säger att jag är, jag är advokat. Eller jag, är, jag ska hjälpa dig att få pengarna tillbaka mot en avgift. Och så börjar det igen i ett slags stage two. Liksom. Och så börjar det om igen och ibland är det stora pengar som rullar in hos bedragarna samtidigt som risken att bli upptäckt och lagförd för det här är rätt liten. Det är väldigt mycket pengar det handlar om. Om man tittar på, på de ärenden som kommit in till polisen så ligger de i snitt 350 000 per ärende. Och det är i snitt. Men det kan ju gå upp till flera miljoner. Du får la, lägre straff för väldigt höga vinster. Vi brukar få in ungefär, vanligtvis ligger det runt 70 per månad ungefär. Under pandemin gick det upp lite. Så att nu ligger de lite, strax under 90 per månad. Och det är... Det låter ganska mycket så att man bara säger det så men, men det är 1-2% av alla bedrägerier som kommer in. så att Som andel är det inte så högt. Men det är, det är en bedrägerityp som har höga brottsvinster. Och jag har, nyligen eh, såg jag en rapport från Storbritannien där de sa just att de tror att ungefär 5% av alla bedräger, romansbedrägerier faktiskt anmäls. Resten går som mörkertal. Jag kan inte ge en siffra i Sverige men det är också ett väldigt högt mörkertal här. När man kollar på de här anmälningarna som kommit in hittills i år så ser man ju också att ungefär två av tre anmälningar har någon slags internationell koppling. Där kan ju svensk polisåklagare få internationell rättshjälp men det är ju rätt liksom tröga kvar när det ska gå igenom och ofta också att bedragarna kan befinna sig i länder som man inte har ett upparbetat samarbete med och då blir det genast svårt att kanske få reda på kontouppgifter och vart mm. pengarna har tagit vägen. Och mörkertalet är ju också stort som vi har nämnt. Något som hänger ihop med då skammen över att ha blivit lurad. När man i efterhand då, som vi har pratat om, kanske tycker sig ha ah, varit dum som har gått på en historia som kanske inte har varit helt vattentät. Det är ju säkert många som kommer ihåg den här tinder som norska VG var först med att publicera ett större reportage om för några år sedan. Då var det ju inte lika mycket liksom bedrägerier via nätet- utan det var ju en kille som såg ut att leva en rätt flott livsstil. Men där visar sig att alla de här lyxgrejerna som han bjöd nya tjejer, nya dejter på- det var ju tidigare lurade tjejer- och deras pengar mm. som stod för de här privatjättarna fina middagar, fina smycken fina kläder och det är ju inte bara liksom äldre personer Nej. som Ulla som är 70 70-årsåldern som kan bli lurade av personer på det här romansbedragarsättet jag har ju själv kollat på en svensk härva där det är en kille som verkar verkligen ha satt i system att lura sig fram den här killen lever ett ganska på ytan fint liv med fina titlar han ser till att fixa visitkort och andra liksom materialjer som antyder att han jobbar på exempelvis fina banker eller olika investmentbolag men sen visar det sig att han har lite problem med kort och det är mycket att han har bott utomlands och han måste låna pengar och de där pengarna kommer ju aldrig tillbaka han har ju dömts för två tillfällen hittills den här typen av ja, romansbedrägerier. Vi ska tillbaka till Ullas berättelse. Det är hösten 2019 som hon reser till Japan– –via Katar och sen Kambodja. Och där plockar hon upp en väska som visar sig innehålla narkotika. Den tilltalade steg den 8 oktober 2019 i lokal tid– –i maskopi med andra, men det stämmer inte– för jag var ensam. Ulla har ju fått med sig en del papper hem från Japan. Bland annat gärningsbeskrivningen som då är översatt till svenska. Ombord på Air Nippon Airways flyg nummer ja, 818. På deras flygplats i Kambodja. Och lämnade in en Boston-väska som innehöll ja, det var tre ryggsäckar. Var ett vitt kristalliserat pulver som har visat sig... Aha. Metamfetamin var det. 4032,8 gram var gömt. Bagaget lämnades in och lastades ombord på flygplanet. Samma månad den 8 oktober anlände planet till Narita International Airport, Chiba Prefecture, Narita City Ulla blev ju då lite sjuk när hon kom till flygplatsen i Japan- så hon rullades in där i rullstol. Hon visiterades, fotograferades, förhördes- och transporterades sen till kvinnofängelset i kiba utanför Japans huvudstad Tokyo. Och i en liten cell då tvingas hon ligga på golvet- tillsammans med en annan kvinna, en thailändska- som också var misstänkt för att ha smugglat narkotika. Jag hade ju en sån, en sån här tunn jacka bara- och den hade jag ju på mig hela dagarna. Men jag fick inte ha dem på nätterna. Och det är ju lite annorlunda jämfört med svenska fängelser kan man ju säga. Och sen varje morgon klockan sju, då tändes vi lamporna. Det var nästan tusen watt. Mm. Då fick vi städa den här lilla plätten. Men den som, ja, vi var två stycken. Mm. Och hon letade inte mig städa för hon var ju ung och jag var ju äldre då va. Men jag tog i alla fall den här pis Pisava kvasten och så såg, så hade så i Pisava kvasten så var det, fanns det nya sådana här och det Ulla gör här det är helt enkelt ta strån från den här Pisava kvasten för att kunna ja mellanrumsborsta sina tänder för jag fick inte använda mina tandborstar mina mellanrumsborstar borstar den stora behållningen, lite märkligt nog, under fängelsevistelsen var när Ulla blir svårt sjuk i lunginflammation. För då blir hon fört till sjukhus. Jo, just det, Jag fick lunginflammation. Så att då fick jag lägga på sjukhuset en vecka. och gud, så skönt det var. Mm. Oj, oj, oj, Då fick jag gå på toaletten som jag ville och ja, allt sånt där. Och det var jättefint på sjukhuset. Och när jag kom tillbaka, då fick jag ju en annan cell. Men det gjorde ju ingenting för det var cellen precis vägg i vägg. Det var då jag bröt ihop. Och då hon i nästa cell, hon hörde ju mig. Och hon hade ju pratat med mig förut också. Hon var från Thailand. Så hon pratade väl med någon av de här som gick omkring. Så att hon fick komma till min cell. Och det, så, Jag hade ju henne sen då va? och Det var ganska skönt faktiskt. Så att eh, på kvällarna då vi låg och pratade och hon kunde ju engelska givetvis va? Och hon masserade min rygg och när vi satt upp då på golvet så kunde hon ta en fot och massera mina fötter och sådär. I december 2019 då sker rättegången mot Ulla och i början av januari 2020 då döms hon för tullbrott till villkålig dom. Hade det blivit fängelse så hade det blivit ytterligare åtta månader inlåst. Men en vecka senare efter domen, då kan Ulla landa i frihet på Arlanda i Stockholm. När hade kommit hem, hade varit hemma kanske en vecka, 14 dagar, och jag var i våran affär här borta. Och så kommer en som inte jag har sett på flera år, en i ja, ungarnas ålder. När fanns släppte de ut dig? Och jävla tänkte jag, vet hon också om det? Men hon visste ingenting utan du var bara så att jag fick gå ut hemifrån. Och Ullas erfarenheter med en amerikansk soldat som är stationerad utomlands, det har de senaste decennierna varit ett väldigt vanligt modus för bedragare. I alla fall enligt Björn Seth på nationellt bedrägeriecentrum hos polisen. Men vilken historia som bedragarna använder sig av, det förändras också med tiden. Det här kanske minskar något nu med just de amerikanska soldaterna. Det finns fortfarande med både kvinnliga och manliga soldater som är stationerade utomlands på olika ställen men inte lika intensivt som tidigare. Man tänker sig också med tanke på krisen och kriget i Ukraina så att man vill gärna kanske spinna på att man träffar någon där eller någon där träffar dig som vill komma till Sverige. Vi har sett lite sådana här, inte så mycket, men man brukar man kunna se att det följer en viss, viss del av världsutvecklingen. Utöver militärer så är det ju då vanligt att man utger sig för att vara oljerigsarbetare, att man jobbar på sjön eller är läkare i en krigszon. Farliga yrken mm. som Anna Leofas var inne på tidigare. Som vi nämnt så är det både män och kvinnor som råkar ut för romansbedrägerier. Men hur det går till, det kan skilja sig åt. Men jag skulle nog vilja säga att många gånger när man läser kanske då mäns anmälningar så kan det ha funnits ett fysiskt möte tidigare som sen utminner i ett bedrägeri. Eh, och tittar vi mer på kvinnorna så är det ju lite mer den rent digitala kärleken och det ingår ofta någonting av att man ska vara lite extra behjälplig innan man då ska komma eller till Sverige där man ska mötas. Och vilka som ligger bakom det här, det skyller sig ju också åt något som har varit på tapeten tidigare. Det är att ha funnits ganska sofistikerade call centers, ska man kalla det, i till exempel Nigeria som arbetar med den här typen av bedrägerier. Det finns ju skalan. Det finns då, ska vi kalla dem för mer de som kanske gör det på egen hand till organiserade call centers. Och mer de grovt organiserade grupperingarna, inte bara i Västra Afrika- utan det här finns ju naturligtvis även i andra delar i Asien i olika delar av världen. Många bedrägerier har, som vi varit inne på, internationella kopplingar- och det kan vara svårt att följa pengarna när de förs mellan olika konton och länder. Och det tar tid för svenska polisen att få svar på olika förfrågningar. Men enligt Björn Set, finns ambitionen från poliskollegorna i andra länder att faktiskt komma åt det här. Man vill ju komma vidare- man vill ju få en förenkling och det utvecklas ju hela tiden. Så om man tittar på sikt så tror jag att vi kommer, vi kommer få ett närmare och närmare samarbete över tid. Och en annan aspekt som knyter an till vårt avsnitt från förra veckan om kryptobedrägerier det är att bedragare nu börjar koppla samman de här olika tillvägagångssätten. Men även här börjar det komma att du har ju fått din digitala kontakt med den här personen. Och i relationen när man pratar så kommer det också in då att den här personen då vill tipsa dig helt enkelt och få med dig om luktraktiva investeringar i bitcoin. Så vi har ju sett att det är romansbedrägerier om man säger så. Då övergår egentligen i en form av investeringsbedrägerier där de romansbedragna luras till att göra investeringar. Men Ulla känner ändå att hon gick starkt i den här ganska galna situationen. Och du vet, det som är så underligt med mig, det är ju det att jag har ju haft lite nervproblem. Jag har inte det nu igen. Så ingen förstod att jag klarade av det. För jag hade ju psykolog sen när jag kom hem. Och hon sa dock också, det är helt fantastiskt att du klarade. Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag grejade det. Idag så lever hon ett lugnt förortsliv och umgås med vänner som hon känt under lång tid. Så jag är ensam och en till hon, hennes man har dött så hon är också ensam. Så vi två delar alltid på en pizza för att jag orkar inte och inte hon heller. Och så dricker i, Ja, jag dricker en nu. Mer dricker jag inte. Men hon kommer aldrig glömma den här tiden som då ofrivillig knarklangar i Asien och hon vet att hon är långt ifrån ensam om att ha blivit lurad. Och till alla de andra vill hon bara säga en sak. Tänk dig för mer än en gång och lyssna på dina barn. Jag önskar att jag hade lyssnat på mitt. För när hon sa åt mig att inte göra det då sa jag till henne, är det du eller jag som är mamma? Och det var ju samma sak som att jag bestämmer själv. Men jag tycker att ni ska tänka er för mer än en gång. Så hur ser Ulla på kärleken idag då? Ja, den är blind. får sätta på med glasögon nästa gång. Absolut. Du har lyssnat på Petri Krim om när kärleken gör en blind och romansbedrägerier. Reporter idag var Jill Eriksson, producent Linus Lindal och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på p eller på 073 461 2915. Vi finns också på signal. Du kan också höra av dig till oss på Insta, där heter vi p Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.